4 5 6 7 7 7 7 7 8 8 estades, queridos orientes benvidos un día máis este noso programa sempre en Galicia, despois da sintonía de recibimento para todos vostedes, aquí estamos xe teremos un programa cheo de cultura cheiño de moita información cultural, posto que vamos a saudar e celebrar con algúns escritores e poetas, os premios e os agasallos que recibiron teremos a oportunidade de falar con eles e con algúns novos colaboradores eh, que seguro que teremos durante bastante tempo gracias a, a intervención e a participación do noso amigo e, e sempre ben querido um, Quique um, Fernández, que dende Galicia tamén nos ajuda a que isto siga para diante. Vamos a ver, primeiro, saudar ao noso técnico, que eh, gracias a el esto xa adiante eh, podemos nos ver no Facebook podemos nos ver tamén no bit. a verdade é que foi todo un, un grande privilegio benvido Kiko eh, tamén ao noso compañero Armando, moi boas tardes moi boas tardes eh, a ti eh, como non, a Kiko e a toda a audiencia que nos está empezando xa a desgarabellar aquí no, no noso Facebook de Sempre en Galicia Vamos a poñer un bocadiño de música para de seguida pois pues, conectar coa primeira persoa coa que temos desechamos polo menos falar con ela e eh, felicitarla, darlle os nosos parabéns. Poñemos un bocadiño de música e intentamos chamar precisamente a Arancha Nogueira. Vamos a ver. <todos> Bueno, parece ser que faise derrogar a cuestión de telefónica, pero nun, nun, nun momento ou outro intentaremos falar con Arantxa Nogueira precisamente porque, vou te dicir xa o sabes ti que te comentai antes eh? Eh, eh, Armando uh -huh. eh, Arantxa Nogueira foi premiada cun un premio de poesía que bueno, pues gracias a, a que mm, temos noticias na nosa redacción Chega nos conseguiu importantes, Diana Ochoa, pois foi premiada con un premio de, de poesía. Entonces queríamos estar, bueno, lo pues, tanto con elda e intentar comunicar, pero o que sí podemos intentar eh, que quizás o mellor nos poida contestar, eh, podemos podamos ter mellor servicio Eh es Jesús Fraga. Otro premio, ¿Sí? este premio nacional de narrativas Adiós, Nada más y nada menos, ¿eh? Vamos a intentarlo Voy a ir vosotros a de música e intentamos falar con con Jesús A ver, a ver, a ver, citemos más hoy Tu es diverso, no hay etiquetas Secada diría, pedreira, la jubilación Poder deitarse, dejar que oír susen. canción, Vamos baixar a música e eh, saudar directamente a un grande mm, galego que bueno, por menos eh, de ascendencia, non? Eh chamase Jesus Fraga. Eh dámolle vida Moi boas tardes, Jesus. Qué tal, buenas tardes, Olá, la de, moita, gracias pola chamada. Moitas moitísimas grazas por atendernos. Nada. Y en primeiro lugar, diante de que antes te que, de nos, que nos esqueza, vamos a saudarte moi efusivamente e además darche os nosos parabéns porque bueno, eres bueno. o recente premio nacional de narrativa con unha novela en, en galego que tenga algo que ver con nosoutros porque nós tamén somos semimigrantes, ¿no? Claro, sí, sí, eu creo que se pode recoñecer moita xente nessa experiencia, ¿no? Que, uh -huh. bueno, pois no meu caso eu na fin en Londres, porque meus pais estaban ali emigrados, tamén uh -huh. estaba a miña avoa, ela emigrou porque home tamén emigrou, e como non se sou boa del, pois digo que buscarsa vida noutro sitio, ¿no? Así que esa é un pouco a A historia emigrante que, que está por detrás do libro eh, Xa digo, hai xente que emigró a outros sitios O ou, mellor as circunstancias foron eh, lixeiramente diferentes En cada caso, pois, claro, cambian Pero esa experiencia de pois deixar os teus Deixar o lugar onde te xa tua vida eh, Creo que é algo que, que é un sentimento que perfectamente entendible, ¿no? por moitas persoas. Pois a nós satisfacenos muitísimo falar contigo, m, bueno, por por iso, por ser premio nacional de, de narrativa, pero tamén porque outras persoas que chegáonos aquí a Redacción Cousas que, que falan de ti, un tal Xosé Tomás comprenos uh -huh. dicir que che, daos parabéns tamén, pero que eh, foi además eh, compañeiro teu e eh, e eh, aprendeu inglés gracias a ti. Si, sí, bueno, máis ben gracias a miña nai <risa> <risa> Pero conmigo si sí practicou tamén Si, sí. sí, el, el Emaiseu eh, fixemos o que antes era AXB eh, uh -huh. Pois todos eses anos estivemos xuntos no? uh -huh. eh, Logo o, o primeiro traito no que convivimos escolarmente uh -huh. Pois foi nunha escola eh, construída por uns indianos Os, bueno, os famosos irmáns García Naveira de Betanzos E fixeron escolas, lavadoiros, o parque do pasatempo. Mm. E fixeron unha escola na que estudiaron o meu avó materno. E fixeron outra na que estudou o meu pai. E tamén miña nai estudou nesta. Claro. E aínda estaba en activo nos derradeiros anos do, da, da década dos anos setenta. Mm. E ali estábamos os setemais máis de Maizeu. E, e ali, bueno, pois fixemos unha amicade que... 40 anos despois máis de 40 anos despois pois aí sigue Pois, bueno, logo... es, eh, falando eh, eh, bueno, vou che para unha pregunta atrevida por min eu, bueno, eu tamén fun emigrante fora do uh -huh. territorio nacional porque que uh -huh. dentro do, da nación síntome trasladado de domitilio uh -huh. pero tamén estuve en Alá por Alemania dando uh -huh. unes da, facendo os meus o meu o meu traballo ali. Eh e ali coñecin un rapaz que traballaba para un periódico de Galicia, é un xornal destos que foi o que desde alí me meteu así como no corpo ese ese sentir pola radio, ese sentir polo galego. Uh -huh. E então pois, pois eu che fago que quizás eh nesta nesta nesta novela, neste libro que tamén Gañache de narrativa, pues, ¿puede haber algo de eso también? Sí, eh, creo que la emigración es una experiencia que puede tener una pegada transformadora muy grande. Uh -huh. eh, Ponme en contacto con gente muy distinta de, de, a, a que te conocías, uh -huh. eh, también crea un contexto, bueno, pues, que seguramente... Eh, abre horizontes, non? Sí. Eh, a miña nai, por exemplo, permitiulle aprender o inglés eh, que, que logo daría clases, eh, como decía Xosé Tomás. Eh, a min seguramente me, bueno, me produciu non sei, ese formigo, non, de querer coñecer de onde viña a familia, de, de querer contar, de bueno, son pulsións, non, que, que nunca sabes moi ben de onde veñes pero creo que, que si sí teñen ese vínculo co o mundo de emigración. Se digo, é unha experiencia transformadora. Eh, Cando emigras, mm, pasas a ser unha persoa diferente, ¿no? una, como a coger, como a chegar unha encrucillada e eh, eh, non sabes moi ben por onde ir, te vas por un camiño non colles o outro, ¿no? e xa eres eh, diferente. Pues, creo que neste caso é, é algo así. ¿no? Mm -hmm. eh, pues, o mellor no teu caso non, non terías... Eh, chegado esa experiencia da radio De non ser por coñecer esta persoa E eh, eh, por estar en contacto uh -huh. con, bueno, pues con, con Con xente que tiña as sin quedanzas pues, Que o mellor chegabas igual por outro camiño sí, Pero bueno, eh, o camiño sería outro Eso, eso sin dúbida sí, Porque hai que ser valente Salir fora, eh, fora o estrangeiro eh, Sin conheceres nin a, nin a lingua Si, sí, eso foi o caso de a bueno, miña avoa. Sí, pre precisamente por eso eu quería preguntarche ou queríamos decir que nos descubrires para min collido que algúns dos, dos, dos que se pretenden aquí precisamente en internet ou no Facebook por aí dicen que que ese ese traballo teu é esa grande esa grande novela, pois seguro que é unha homenaxe A tua abuela Sí, sí, eh, eu débole moito a a miña avoa. Miña aboa, cando se viu, digamos, abandonada polo home, porque foron cinco ou seis anos nos que ele estaba en Venezuela, e non nin mandaba cartos, nin quería volver, ele a ofreceuse a emigrada en Lala e reunir a familia outra vez, El non quixo, e, pois e, marchou a, a Londres para poder soster a súa familia, non? porque tiña tres fillas, miña naisa tiña nove, dez anos, Logo as miñas tías tiñan seis, eh, tres anos eh, Non vou decir que vivís na pobreza Pero eh, non hai inestabilidade, unha precariedade económica eh, moi grande non? Uh -huh. Ela eh, asumiu ese rol de fornecer a familia con todas as necesidades Que, que até ese momento elles faltaban non? Sempre estaba pensando nos demais en comprar cousas para Para nós eh, Eh, calquera cousa que nos poidese facer máis fácil ou mellor a vida eh, por iso sempre non estaba facendo agasallos mm -hmm. daba cousas dende den de Londres cando viñan en vacacións viña cargadísima eh, e para min eh, os premios que, que recibiu o, o, o libro son casi como, como un agasallo que me segue facendo a miña boa dende ala onde este porque ela faleceu xa xa hai de xanos Eh, eh tamén o seu sacrificio eh, creo que de algunha forma se proyecta en nós, non? Eu fui o primeiro da familia que que puido ir á universidade eh, eh son consciente de que é algo que lle debo a, a ese sacrificio que ela fixo de de marchar un país do que non coñecía nada, nin idioma, eh soa, Eh, miña nai sempre quixo ser mestra pero nunca puido estudiar porque tivo que ponense a traballar para axudar a familia uh -huh. elas sacrificaronse eh, para que nos poidesemos ter máis oportunidades non das que tiveron elas uh -huh. e eh, algo que, que nunca deberíamos esquecer é eh, que temos que, que recoñecerlles e eh, eh, estar agradecidos eh, creo que o libro é un bueno, pois pues, a miña contribución para que, que esa historia como a de tantos outros galegos pois pues non se perda e eh, que saibamos que, que, que bueno, vimos de, de, de ahí dese de de mundo uh -huh. que ás veces pode quedar algo gochado oxe, porque bueno a sociedade foise transformando e eh, eh, o país tamén é outro, non? Pero é importante que non se que non se esqueza que, que ese sacrificio foi positivo para nós e que que, que nunca debemos deixar de reconhecerse. Desde logo. E, e, como eu falei de Alemania están salido e que no fez voita xente que estuvo en Alemania nos sí. tempos que eu estuve e están dicindo pois, dice, pois é unha valentía que este señor nacendo fora Escriba tamén en galego Porque se ve que están lendo o teu libro <risa> Bueno, eu eh, eh, Vivi os primeiros anos da miña vida en Londres Logo volvemos para aquí eh, eh, Digamos que eh, Escolarizei me aquí en parte eh, Eran anos nos que O galego ainda non estaba Case nada presente no, no colexo no? <risa> O hubo que esperar a, Bueno, pues Varios anos A, a, a ter unhas clases e que, que fosen digamos rigorosamente non académicas uh -huh. porque hasta ese momento a clase de galego era a la fase de unha redacción do Magosto si sí. é un debuxo de punto non eh, de gramática e má mais... no, non había sí, realmente sí. unha preparación eh, eu son o primeiro en decir que que me custou non eh, sí. que... que, que claro, porque cando queres escribir queres facelo co mellor posible uh -huh. e se non tens as ferramentas aseitadas, pois pues é como intentar, ¿no? un ebanista pois pues, facer unha mesa sin sin as ferramentas que, que lle permiten, non? Eh, querer facer unha foca sin ter os preparativos. Eh, eso é. Eh, pero bueno, tamén é unha unha mostra, non, de respeto sí. e de amor pola lingua de de tratar de Pero claro humano bueno, pois é certo que, que podía escribirlo en castelán perfectamente ou pero non non sei é como como ten unha relación íntima co idioma e é, sí. é como a, a lingua na que ti estás escribindo non ah, sí. é, non, non creo que, que, que sase de outra forma de que non fose a pago galego. Sí. Moi ben, moi ben. Ademais, para nós honra, nós é eh, un gabamonos de, de ter unha persoa como a ti que que, que se internas cença precisamente en Galicia, te sintase ese idioma como teu, eh, unha forma de comunicarse extraordinaria, e eh, o feito de que prego o galego para nós é, eh, bueno, pois pues unha honra eh, extraordinaria. Co, que esa obra que titulas Virtudes eh, misterios entre eh, uh -huh. entre parentes. Si, sí, sí. uh -huh. Porque trata de historia esa o que estás contando que nos estás eh, dando a coñecer a historia de dunha familia, non? Que sí. marcada precisamente pola migración. Que nos te agradecemos moitísimo porque parte forma parte de nós mesmos e, e, que, bueno, pois é unha gabanza para ti e para todos os todo, todos os galegos que empregues o noso idioma que é un, bueno, é unha grande ferramenta de comunicación. Sí, sí, dende logo, eh, a xente ten que ser clarísimo que eh O bueno, galego realmente abre che moitísimas portas porque podes falar con, bueno, pues con, con xente de de Portugal, de, de, de Portugal, de, sí, de, de Moçambique, eh, de Cabo Verde, de, sí, de, bueno. de logo, non deixa de ser unha lingua romance, claro. moi próxima ao castelán, que este claro, de, sí. de, de feito moitos falantes Eh, con escoitar un poquio e eh, eh, poñer un pouco de atención, pois pues eu creo que o galego tan eh, é tan complicado de entender, non? Que sí, claro. creo que que se si todos facemos un poquio de esforzo por entendernos e eh, comprendernos sí. e eh, ayudarnos. Pare Eh, a maioría de veces atrancos que parecen tan tan insalvables sí. realmente non o son. Claro. Pois, mm, bueno, outra vez, para ben, para ben eh, agradecerche moitísimo que que que estes minutos connosco eh, eh, como xa é un é eh, primeiro contacto, pero voltaremos a facelo cando teñamos máis mm, debullado el lido teu sí. ese, esa esa novela que que, que seguro pois fará mm, o po, quizás moitos dos nosos ointes Eh, eh seguidores fáran o posible por por adquirila. Agradecerche moitísimo eh e hasta outro momento. Non te, non te incomodamos máis. Nada, non é ninguna non hai ningunha molestia. Moitas grazas pola conversa. Eh aquí estamos para o que necesites. Pois moitas gracias, Jesús. Jesús, despedimoste con un bocadiño de música e hasta outro momento. Moi ben, un aperta de virtualmente esa bailadora que bonita é debullando voltas na puntado pe, na puntado, pe, na puntado esa bailadora que bonita é baila de nenas, baila de so bailar me alegra so vo so bailar non fora non estaba nesta terra logo cantas logo bailas logo cantas logo bailas logo te lo felixeiro logo me pas a as miñas mas, mas o so pandeiro as miñas mas o so La la la